få ditt julpar avsnitt. Jag vet 7 8 6 7. Tror jag. Jag tror också 7 var list. Jag har glömt datorn idag, så jag vi försöker spela in i min lilla iPhone. Turer så här lite high-tech grejer. Vad ska vi prata om idag, tycker du? Jag vet inte riktigt. Nej. Mm. Nej. Jag, skri jag skriver upp några saker som jag tycker är. Jag märker ja, eller värd att prata om och sånt annat, ah. som på ett eller annat sätt är kopplad till till serievärlden. Ja, för Nej. övrigt så är det Lasmus och Tobias som är där. Ja, precis. Och Patrik är... Han är för sla... han orkar inte. Han ja, mycket står stå i grabben. Just det, förra veckan, förra avsnittet, så kom inte jag på hur man länkade Apartheid i, i Sydafrika med Martin Luther King och Star Wars. Och Star Wars. Nej, Star Wars. Har du den sista lagen? jag kom på <laughs> vad jag tänkte. Ja, För vad vi pratade om var att när imperiet hade byggt upp mm. så, så höll de bara ordningen, de hade ja. inte spejsade skepp. Kopplingen mellan det och apartheiden i Sydafrika var att det var svindyrt att hålla upp den regimen. Alltså nu, jag har sett de här siffrorna på två år typ men jag tror det var ungefär 25% av statsbudgeten gick till att upprätthålla systemet i säkerhetskostnader och sånt där. Uh -huh, okay. ah, ja, okej. Och det är ganska mycket... Ja, det var ju en fungerande koppling. Ja. Ah. Gå... Du... menar jag att det var det som imperiet liksom... Ja. Ah. De... Jag vet inte varför de borde ha high-tech i och för sig. Jag vet inte, men jag menar bara att... Det dyr... Fast det är inte... Det, i, I The Clone Wars så går väl mycket av maskiner... Eller de spränger ju skeppen som fan och grejer. Ja. Ah. Så det är väl det som är kvar. Fast det är fortfarande märkligt för de har ju ha stora industrivärdar kan vi tycka. Ja. Ah. Det har de ju i med 40 på något sätt och annat nu. Mm. Har de har ju four twords. Alltså planeter som är industrier eller hela planeter. Men lite sådär verkar det vara i Star Wars också tycker jag. Ja, och planeter där det är olika Det är också coolt för det, så är det nästan i all sci-fi att man kommer att planeten bara har en, en, grej. en stad, <laughs> en stad per planet Det är det som är roligast. Star, Stargate är ett jättebra exempel på det. Ja. På jorden vad är det väl 9 miljarder var alla andra planeter, 200 pers på Ja. Okej. Okay. Men vad fan var jag tänkte på? Jo, är det Nabo som Skobär, har Nej, ja. det är kanske som är ok. Men jag tänker på där äh, -Jar, jar jar Bor och Gangans och eh ja, uh... ja, det är Nabo. Ja, det är Nabo. Ja, för jag tänkte, där är det två. Ja, det är det faktiskt. Så <laughs> alla andra är det. Ja, för vad heter Logs eller i Ekenvärlden. Ja, det är bara ekvadorplaneta. Det är sämsta planeten i världen. jag kan man ju inte leva. Nej. Hur kan man syra bland det Det är ju så eken. <kör> har de maskiner som pumpar ut det där? Ja, <laughs> <Eller alla laughs> de har ju gett en app för det. Eller de right, Java-gubbarna som fixar det på Ja. Jag vet inte det, men det är lite märkligt sådär. men det, det hade varit det är svårt att illustrera en stor rymd. Ja. På, om för man inte har åker Marvel. mellan planeter hela tiden. Ja, om det blev väl det. Men skönt att jag kom på att för det var störande när jag och mitt redogörde så bara glömde vad fan det var. Så, ja. Framstod jag som en idiot. Men det var, Så utskrattade hela men, det. Ja, återupprättat min ära. En grej som tänker på Zombies. Det är jävla populärt bland folk. Hejdå. I regel. Ja, inte nu länge Jag har väl tappat lite, har du det? Jag vet inte, du kanske du har. Men det är, det är många... Många som verkligen gillar fenomenet, verkligen så Ja, men det är ju en bra skurk. Eller som man säger skurkhot är Ja, far, ja. Ja, ja men skurk, för fan. Ja. Ja. Men du gillar ju Zombies. Ja, det, men de är, det är ju intressant, eller ja. Jag inte, det är roligt att se den folk upphetna av andra människor. Det är ofta jävligt blodigt och jag gillar ju såna filmer. Så. Ja, det är lite svårt för dem, jag vet inte, tilltalar man inte Nej. så mycket. Jag, jag har två spel, sen spelar med Zombies. <laughs> <laughs> och så är död cool. Ja, det är jag också Men det är ju nazister också. Ja, ja, de har ju blandat det bästa i filmskurksvärlden. I filmskurksvärlden, mm. ja. och zombies, eller Men, ja, jag vet inte, annars tilltalas inte så mycket om. De spelare, spelare är Stupid Zombie och Gunsh Zombie Gunship. Mm. Jag trodde du skulle ha haft den här spring med zombies. Jag hade nästan mm. förväntat mig att du skulle säga det Ja, just det. det. finns också, va? Mm. En så här löp-app som typ ja. talar om vad man ska göra. Och så säger den att det ja, är zombies råka, som jagar dig. Ja, och så, så du får du olika missions och drop points och grejer. Som man mm. ut på Google Maps. Det är ganska coolt egentligen. Ja. Jag har aldrig testat det. men hade fallit att det funkar bra. Ja just det, Star Wars. Kan mm. jag, det. jag har kollat igenom den här Clone Wars-serien. Har du sett igenom hela den? Ja. ja, jag har inte så mycket att på dagar. Det är sport ju sportlån nu. Ja. <laughs> ja, hur som? Den är ju fan bra. Ja, den var som fan. Jag trodde att jag var vara asdålig. Men den, alltså, det går ju typ inte in ett avsnitt utan det är minst 10 person. Det är inte ofta det händer. Mm. Och, det och sen har vi en krigsavsnitt och grej. Det faller i folk som... Mm. Hela tiden. tiden. där som flurer. Ja. Men jag tänkte på det i For förra fiets. avsnittet också. För ja. du snackar ju om episod 1. Ja. Hur såna kommer till 3D på bio. ray Darth Maul mm. han dör där. Nej, jag ska ju komma tillbaks nu. Ja, jag fattar är det en film någon gör eller var det bara ett avsnitt? Nej, det är väl säsongsslutningen tror jag för det här. Han ska det tror jag För det finns ju som Clone Wars filmer. Som är så lång Och jag fattar inte riktigt om det bara var ett avsnitt med han. Nej jag tror att han kommer komma ihåg också i serien nu så de ska jag säsongsavsluta med att han... Okej. Okay. För grejen är, det ska ju gå typ tio år efter att han fick kroppen kapad. Ja, frågan så... vad han har gjort, det dess. Ja, ah, han har byggt upp en irritation. Ja. <laughs> Men det var, det var ganska häftigt, jag såg en trailer på det så här. Då såg man liksom att han var så, så jävla irriterad och besviken. Han har varit liksom två... Ja, ja, ja. Apprentice till, till den mäktigaste i hela universum <laughs> Och sen så var han magen avhugga. Och en jävla tatt, tatt som heter Obi-Wan. Mm. En jävla tatt, det är dört. Som sen dödar hans mästare. Ja. Eller dö nej, nej, döda, blir dödad av han som dödar hans mästare. Ja. Åh, helvete, nu var det något som flög in i ett fönster. Nej, det gick knappt tillhjälmat. <laughs> mm. Vad var det? Nu var han här var det från fönsterhållet. Ja. Jag blev rädd. Ja, jag förstår vilken superkraft skulle du vilja ha? Ja, det var så... Jag skulle ju vilja ha odödlighet en bra kraft. Men det är jobbigt. Det är jobbigt. Bättre i längden. Tänk om... Det vet jag inte. Du har inte varit så odelig. Nej, men tänk typ när jorden kollapsar. Ja, men... Då får du väl flytta. Ja, men hur fan gör det? Ja, men då du det? får du väl hoppa in i en sol eller någonting. Ja, kulliga där. Nej, men du dör ju i solen, uppenbarligen. Du får väl ha... Du är Ja, men till viss nivå antar jag. Ja, men tänker mer som Wolverine då. att Du har en, en miljon HP. <laughs> ja, men, nej, men att du åldras jävligt sekt och läker skador. Ja. Wolverine kommer ju dö av ålder någon gång. Ja, det är, det är. ja För han åldras ju. Mm. Men han blir gammal. Han, vet, han kommer väl gammal i alla Jag skulle vilja ha en, en self bara? Som en kraft. Nej, men att kombinera ja, odödlighet med selfdestruct. Ja, det var fint. Men det kan väl, innan du blir odödlig så kan du bara ge in en bomb runt hjärtat. Ja, men om det avslutar dig, vad är det då? Då är det ju inte odödligt. Nej, det är sant. Men hur ska du ha en Men Jag vet inte. Man, man, man, man får ha en egenstyrd. Man, man får ha en viljestyrd. Ja, det är när du tröttnar på skiten stänger du av bara. <laughs> ja, men det skulle vara så jävla irriterande om man fick den så här. Ja, var välj vad du, vad du vill. Om man andrar... Hittar en lampa, gnuggar på honom, kommer den anden och ah, det blir Ja, det är värst, värst irriterande det Som två ja. miljarder år så sitter man där, fastklistrad på en sol Och bara brinner <laughs> det, är, det är inte kul Nej, det är ju inte jävla roligt Jag har ju tänkt de i god tid Ja Men tror du inte att Efter två miljoner år så blir du nog så pass tokig ändå Om du sitter ensam Så att då är, märker du inte att du sitter och brinner i en sol Nej, men Vad gör bli? man då? Ja, det är ju som i, som i Sherlock Holmes ser tv-serien som gick nu ja. Han är, Moriarty, hans ringsignal Stay in live ja, det. det är så jävla coolt tycker jag ja, ja. Han var så jävla trött på att allting bara handlar om att Stay in live <laughs> Man bara lever Varken upp eller ner ja. Ja, Vad är det vi inne på nu? Kraftiga Superkraft. Ja, ja det är en grej Men ja, samtidigt så är det inte tråkigt Fly, så här, Flyga ja, Fast det känns ganska här begränsat på något sätt. Ja, man vill ju kunna flyga jävligt fort också. Ja, då måste, då måste du ha en annan kraft också. Ja. Och sen, om du kan flyga, då hade du blivit skjuten direkt. Mm. Och Och rena folk, för fan hade mm. stört med på det om du flyger mm. runt där. Äh, fan, skjuter dig bara i ren irritation. Mhm. Och det blir jävla tjockt blivit också. Det är där med att välja en superkraft, <laughs> ja. för man vill gärna ha hela paketet av någon superhjälte i så fall. Ja. Men osynlighet av, av och på. Ja, fast rent så här om man ska ha, i vår värld, då så blir du blind om du blir osynlig för du får inget sol som reflekterar i ögonen och ljuset. Det går ju bara åt igen. Mm, ja, men det är den så hur det har jag lärt mig tror jag att det tar in och så producerar bla bla. bla. Jag vet. Ja, ögonen får ju ljuset studsa upp så att bilden blir liksom på ner och så vänd det rätt ja. igen och så där. Men som ljuset inte går mer in. Ja. ja. då det, går du det runt och är en blind och osynlig, hur jävla roligt det är. Ja, då vill man ju ha den kombinerat med <laughs> där <det> vill <laughs> Ja. <laughs> ja, men <är> sant. Fan. så <laughs> man kanske kan bygga någon slags... Bara ögonans hus. Ja, det vore ju skitmärkligt. De fick två fliggande ögon runt, var det gärna blir Man kan bygga en slags glasögon kanske. Som har, fast det har de i Planetary-serien. Då de har dom glasögon så glasögon, säger det på dagens super, superkraft och superhjältar så såg så, så, så self-parkavsnitt här om mm. Med ka, äh, Captain Hindsight. Ja. <laughs> och så jävla då. Hindsight är ju typ i efterhand. Ja. <laughs> och så fly, flyger han, så kommer han till ett katastrofområde och så bara kommer du dit och så säger han hur du borde ha varit istället för att förhindra <laughs> det här. Och så, så flyger han iväg. <laughs> det är så jävla bra superkraft. Är det samma med de dekon och alla de här? Ja, samma... ja, ja. Det är jävla då. Qn cool friends. Ja. <laughs> det är kul. Ja men vad hade du valt då? Ja det är det. ja men det finns ju klasser också eller vad? så här typer. Regenerering. Ja men ja men det är ju det. Det är nog det bästa att ha till där. Om, om för våra liv också för fan ska vi med supersirga din. Men så här superintelligens alltså ja. Newton eller 100. Ja, ja det är inte fel. Men då, då jag vill jag kombinera det med en längre livsstil. Bli <laughs> <laughs> så jävla besviken om det här. Ja, men... det inte men... göra så jävla mycket. Jag tycker redan nu att livet är ganska kort. Även i längsta, möj... ja, men i längsta möjliga fall. Ja. Än... Ju mer jag läser yes. eller så här, när jag börjar läsa historia. Mm. Så tänkte jag på det mer och mer. Men tidsresan då någon kraft. Men hinner du, mm. du göra de här mm. du uppleva förändring. Äh, vad du lever i normal tid. Ja, nej. inte så dumt. Nej. No, ja, men, ja, men, <laughs> så här, kontroll över tid. Mm, det är ju det bästa, tror jag. Dels så kan man ju bara frysa tiden. När mm. man stör sig på grejer. Mm. Och så typ... Det hade varit så jävla gött. Ja. Fast jag använde hela tiden. Och... <laughs> Folkade bara hamnade ut för och platser eller någonting. Min, min, min, min, min flick... bror. Jag hade träffat honom. Hon berättade att han... Han sa: en gång, apropå ingenting, något så jävla kul. Ä apropå tidsresor och så här. Då här då. Men han, då hade han bara spontant sagt så här: Tänk om det kom en liten dvärg och sa att för varje gång man vaknar så här: att för, för tusen spänn så får du sova en halv till till. Hade vi betalat en jävel varje gång? Han hade blivit svinrik. <laughs> Så gärna gör det. Är. <laughs> Vad är det? Du skulle även din att inte resa kraftigt Det Du skulle bara runt i fängelse och tusen spänn. Du jag fixar allting ut och sådär. Kära <laughs> upp för fall. Jag hade velat att ha Ja. Vad? Kan man tidsresa Så behöver man inte göra det för att få pengar. Nej. Vilken <laughs> effektivare sätt. Och jag skulle vilja ha att man kunde save och loda. Ja, det var gott. Så att man kunde ha en kon kontrollerad Tids. Eh, måndag hela veckan ja. Groundhog Day. Att man ko kontrollerar det själv. Mm. Och så fick man välja <hör> hur lång tid man ser hela utfallet innan man gör ett nytt val. Den tar jag. <hör> den tar du. Då bokar vi det. När den här morgenskantvärgen kommer förbi så säger det. Jag har sin kraft nu Du får jämma där det här. Det är Rasmus tur han är inte eller? Vem? Vem? Nej, jag är inte. Får man mm. säga dvärg? Vi säger det. Kartväxt. Sagofigur. Visst är fyr. att en gång. En, nej, nej, jag var, när jag var liten. Min brorsa spelar rollspel och sådär också. Mm. Och han är 11 år äldre än mig. Så när jag kanske var åtta år eller någonting mm. så pratade jag om dvärgarna Och så sa brorsan här, ja, det, det finns inte dvärgar egentligen <laughs> i verkligheten. Så, då, då tänkte jag han liksom, sagan och ringen, och jag bara, här, okej, okay. vad fan, trodde jag, liksom. Och så var jag på stan någon gång och så, bara, så, så, så såg jag en a, a little person. Och bara, vad fan, de finns ju visst. Och så kom jag hem och sa, så jag såg en dvärg, de finns visst. Och då fick jag, ja, men de, de är öltunnor och de finns inte. Aj, cool. Det är som alltså samma som sjunger. Ja, långt skägg. På tal om Dvärgar. Mm. Så visste jag att Liseberg förr i tiden hade en liten miniatyrstad där det gick runt Dvärgar och låtsades göra som riktiga saker. Och så fick folk komma och titta på dem. Det så jävla... Så, så det är ju Ja, men så grundade Liseberg. Mm. Det fick jag att alla ska veta. Gjorde det? Ja, ja. True story. True story. Dang it. I en idé Ja. Så är Carl Pilkington på en sån... I Kina, var i Kina. ja Kina. Jo, men det är Kina. Så mm. är han på... Och en Ja, det låter som det som du beskrev. Ja, det är rätt sinnessjukt. Ja, de handlar inte varandra värt. Nej. <laughs> jag hade också... Jag visste bara om rollspel. Nu mm. när jag ska flytta tillbaka till Vänerborg. Mm. Så det var faktiskt det jag ser hon emot mest då. Då börjar spela rollspel igen. Jag saknar en del faktiskt. Ja, det är jävla roligt är det. Men jag har ju min... Jag har, jag har så jävla lite tid. Ja, det har du. Det jobbar för mycket, Jasmus. Kommer du gå in i väggen när du försöker gå upp? Du har jag redan gjort det. Det är bara ett år Hör du om den där fysiker? Nej. Så... Mm. Det är också coolt. Atomerna är ju mest tomrum. Mm. Rent tekniskt sett, eller teoretiskt, hur det nu blir. <laughs> teoretiskt Prattiskt. sett tror jag. <laughs> Så är ju all materia tom. Tom, tomrum. Mm. Alltså till allra, allra största procenten. Så det var någon sån här fysiker som som bara satt och intalade och säger att han borde kunna gå igenom en vägg. <skratt> <skratt> och så, sen så sprang han i väggen och kom inte igenom. No, nej. Och det här fastnar lite i, är filmatiserat i filmen. Ehm... Stormannen. Kanske det Men jag tänkte på. man um... Who Stared at Goats. Ja, kanske det är. Ja, som det är en fysiker som springer ner. Eller en militär officer eller något sånt, det Ja. Men jag har hört att det var en, en riktig fysiker som liksom satt och grubbla på det där. För det är helt sjukt att det är så mycket tomrum. Alltså, det är inte ens en promille materia i en atom. Mm. Ja. Mm. Alltså, problemet är väl att de håller ihop. Ja, det är ju en massa kraftfälten om ja. Jag tror det är i alla fall, Det är Flash tror jag ser det. Han vibrerar ju så han kan gå igenom. Han delar upp sig och så. Flyter jag tror Stormanne gör i någon film men jag vet inte är hundra år. det. Okej. Okay. Sen... <snar> Sen drar ju stormaren tillbaka tiden också genom att åt andra hållet, så det inte jävla bra grundmaterial vi har att jobba med här. Stormaren bygger bara delvis på verkliga händelser. Ja, men det gör det tror jag. Jag tror du lannade en kille från krypton. vad heter han? Krypton. Men han hade inga krafter, men han trodde han hade Så han sprang åt andra hållet för att kolla om det funkar. Nej gjorde det inte. Du nämnde att du flyttar till Ja. Jag bor ju i Karlsland, lite sånt till. Ja. Där, då får vi se hur det går med den här podden. Ja. vore ju kul att fortsätta. Jag kan skrapa då? kanske. Mm, får försöka skrapa det. Ja. Jag, jag har ingen bra mick, men det kan man ju skaffa. Ja, det får är ju Jag har mick. Ja, men vi får ha, Jag hatar när det är dålig ljudkvalle. Ja. Och det är på gränsen. Redan. Jag hatar ordet kvalle. Det kan du ta. Jobba på. Kvalle är är ett jävla fult ord. Nej, det är det inte. Kvalitet är fint ord. Kvalle är inte ett bra ord. <laughs> sniper är ett bra ord. är ett bra ja. ord. Ja. Det är en term... Alltså, sniper är ju... En term man använder lite slarvigt. Ja. För det är ju... Som jag förstått det, så är det en specifik amerikansk militär som är sniperutbildad. Så mm. det är inte vilken fomme som helst som ligger som är krypskytt. Nej. Alltså... En sniper är en krypskytt, men alla krypskyttare är inte snipers. De är mer hoxor. Mm. Och tala om zombies, förut, så hörde jag en sak om den här... Vad fan heter det? Walking Dead, tror jag Ja. Då. För det är den som är både serietidning och... Ja, precis. Mm. Har du sett och läst? Jag har läst, det har inte sett hela säsongen. Jag har inte gjort något att ta det. Men jag hörde en grej om det igår, som är rätt häftigt just angående serietidningar då. Det går från idé till färdigt nummer väldigt fort. Mm. Tydligen så hade The Walking Dead... Id idén hade pitchats både som serietidning och tv-serie samtidigt. Alltså då julen hade börjat snurra på samma gång. Och på tre månader så kom serietidningen. Ja. Och på två år kom tv-serien. <laughs> ja, det ser man. Ja, det tar väl en stund. Mm. Man behöver ju bara manus och... Tekna ripligt. Jag tror så ser det, ja, det svart vid också, så börjar man inga ja. förläggningar. Det går ju ändå snabbare. det var Ja men Jag tycker nu är lite häftigt ja det är det. för det faktiskt. Men det är ganska kort. Ja. Då kan man ju verkligen ligga i nutiden liksom vara lite mer aktuell än andra annan underhållningsform. Mm. Har du sett uh, trailern för nya Game of Thrones-säsongen du Åh... Oh. Mm. Jävlar! Vi, ja... Säger Jag såg om uh, Game of Thrones nu. Ja. Mm. Här om veckan. Det är, det är bra det. alltså. Det är så jävla bra. Man har varit lite dålig nånting det har uh, Följer tydligen böckerna är så bra också, jag har inte läst dem. ligger på tre böcker, så jag hoppas att... Är det bara tre? Jag tror det Ja, mm, jag tror det är tre. Mm. Det tycker jag är bra med, och jag, hop jag hoppas att de har det. Alltså, att... Att det finns redan ett uttänkt slut när den börjar. Det är så jävla tråkigt med serier som bara slutar. Ja, så här bara friter ut. Jag vill se vem som blir den slutliga <laughs> Jag vill inte öppna slut. Det är så jävla tramsigt. Skriv klart ja. för i helvete. Man blir bara frustrerad när man sitter och, och tolkar själv och grejer. Ja, vill jag man min fantasi så hittar jag väl på något själv. <laughs> Läsa inte eller titta på någon annans skit. Nej. Fan, halvdant jobb. Det är riktigt att säga det, ja. Nån. Någon sedan gör, så. gör öppna slut. Ja, sparkar han uh i huvudet. Han ska ge fan det det helt enkelt. Boykottar allting. Mm. Så... Allt med öppna slut ska bort. Har du börjat boykotta, efter det medieindustrin nu den här månaden? Medieindustrin? Mm. Mm. Ja, hela medieindustrin ska boykottas. Det är så här till Black Mawr som han tänkte nu, tror mm. eller vad fan det är som har ut att de ska Det var ju som åkte dit. Ja. Uh -huh för de tänkte sabba någonting i... För, eller hacka företag i Sydamerika, eller? Det jag inte, ja. Nej, Det i Sydamerika. Nej, men <laughs> <laughs> alltså, de var från lite överallt. Aha, hur fan fan jag tror att våra har okej, riktat sig ja, nej. mot i Sydamerika. Ja, nej, ja men det har jag nästan gjort. Jag har inte köpt... Nej, ja, jag har inte köpt något där faktiskt. Det har bara gått fyra dagar också för sig. Ja, det här månaden... <laughs> <Så> möjligtvis <laughs> någon app kanske jag har köpt. Jag har slängt en väldigt massa film. Det är <laughs> nästan samma sak. Ja, menar att jag flyttar. Ja, ah, slänger det. er? Ah. Ja. Men du det, det filmen det kan du ge till mig istället. Ja, ah, du, du kan få en hyllmeter om du Ja, ah, tack. Kan jag Fan, vad skönt att bli av det. Vi ah. har VHS-filmen för det, det en hyllmeter har. också. Bränna upp, Ja, <laughs> ah, men liksom när de ligger framme på bordet och sopsäcken står ah, ja, så Så åker de man orkar. <laughs> Det blir ju lätt så. Ja, man orkar inte ha skit längre. Ja, ah, men de tar bara plats. Mm. Egentligen. Det är för man hyllor. inte ah, bara bord. jag köpte en hylla idag faktiskt. Oh, vad gulligt. Hur det dessutom... släpp. Oj. Jag åkte och Vem, hämtade en hylla. Har du de kökor det Ajman. Ja, fan vad du är. är Jävlar vad du lär nu också. Ja. <laughs> ja, så... Kan man köra runt på dig? Ja, jag har blivit runt skjutsad. Jag blev hit. Ja, oj. Just. Fan Jag köpte en bok igår. 101 hjältar av... Ja, något sånt. Mina... 101 historiska hjältar. Av... Eh... eh vad fan heter han då? Simon Syberg Montefiore. Mm. En brittisk historiker. Han har skrivit hans senaste bok kallar han en historik över Jerusalem. Och han har, skrivit, han har skrivit om den unge Stalin. Han har skrivit den röda salen som är, om den gamla mm. Stalin. Jag läste den unge Stalin. Ehm, och nu så är det, det är hundra en personer det i, i historien då som han tycker är coola på ett eller annat sätt. Där... Det är både typ så här, konstnärer och eh, krigsherrar och... Det är Ramses med Napoleon och med... Mm. Eh, jag tror det var typ Mozart, Oscar Wilde, Darwin, <laughs> Margaret Thatcher. <laughs> varför, nej, varför är hon med? Ja, jag... Ska jag se det? Ja, jag har börjat att alla verkar älska henne så moderat fast det är ingen, det är ingen modern spaning. Vänstern hatar henne ju. Ja men det är för att hon förstörde ju hela arbetarklassen i England. Och hon hade ju typ läger i det, fan. Jag var på filmen om henne som kom och Ja, Iron Lady tror jag Ja, Iron kallas. Ja, och där namnet på filmen. Berätta om det i någon annan podd? Nej, man kan väl absolut göra en film om henne. Det tycker jag är befogat. Men de hade inte direkt lyft kritiken så mycket mot henne. De nämnde ibland så här att det kom mm. kritik och man såg demonstranter och så. För hon har ju varit typ den mest hatade också, men hon blir ju omvald flera gånger. Ja, men... Jag tror hon är den som har suttit längst i ja, följd. Ja. Och är nog den enda kvinnliga kvinnan. Ja, men... men hon hjälpte inte direkt kvinnofrågor. Nej, och det kan man ju se tydligt på. Typ... Nästan alla serietingningar av, av engelska författare, det är ju det jag mediet jag kan mest när jag gör sånt. Ja. Det är ju verkligen typ vem detta kom ju ut under henne. Ja. Gäller, oh, ja. ja och eh, mycket annat. Enke Hellblazer och sånt. Och, och Yard och Hon gjorde väl väldigt... också... Lik, hon hanterade väl Sydafrika-frågan ungefär från Moderaterna. Att de inte ville göra blockad Ja, jag tror jag. Det de ville ju alla andra svenska partier. Ja, men moderat. Nej, inte nu det. Nu. Ja. ja eh, jo, men vad fan var det? Jo, men den filmen. Min, min största kritik till den filmen egentligen är att eh, den hade kunnat handla om vilken gammal människa som helst. <laughs> ja, men för det var liksom så här de tog upp hennes kärleksliv, familjeriv vad som har hänt liksom Aha, hur ja, just... hon har känt i sitt liv. Och tycker man slösar den historien för det hade varit Oavsett vad man tycker om henne så hade det varit det är en intressant person. Ja, det, det är varit... mer roligare att se om hennes politiska... Ja, se, se mer om hennes gärningar och eh, konsekvenser av den och hur det gick till och sådär. Ja. Mer... vad heter den filmen nu då? Eh, som handlar om den här prinsen i England. Om det är, eh... Ja, The King's mm. Speech. Ja. ja mer så. Om, om den hade varit mer så, det hade varit häftigare. Ja. Mm. Nu. hade varit mer bra istället mm. för dålig. Nu var det mer att skapa en personkult kring henne. Ja, jag tyckte det var... Uh -huh. Men anledningen till att du tog upp den här uh, hjälteboken som jag köpte. För just fen fenomenet hjältar är ganska centralt i serien. Ja, <laughs> det är väl inte det Det bygger på, tror jag. Mm -hmm. vad, vad är en Hjälte för dig? Det en jävla jobbig fråga. Uh, jag vet inte. Det har väl utvecklats rätt mycket. Ja. I början var det så här lite mer altruistiska människor som mm. egentligen kämpar för alla andra. bara, Men det så är det ju inte längre. Ja, men jag tycker det handlar mycket om det. Alltså, Självuppoffring. Ja. Att man inte kämpar för, för sitt eget bästa, nödvändigtvis, utan för gruppens, kanske. Eller allas. Ja, för mänsklighetens? Ja, det kanske. Ja, man sätter är... andra framför sig själv hela tiden. Mm. Ja. Och villja offra stora delar av sitt liv för det. Mm. Lite martyr. Ja. Men för att vara hjälte, tycker jag också att man, vem som helst kan vara martyr. Ja. Vilket spånhubbe som helst kan ju kan, kan ju på ett sätt som liksom offra sig själv för att hjälpa någon annan. Om man ska vara en hjälte så... Det krävs lite mer, lite det episk. Det skill. Ja, lite episkhet i sig. Ja. Att man, man har ägnat en tid att, att träna upp någon viss förmåga någonting. Mm. eller någonting. Eller något annat... Man, ja, gör, det man liksom... gör det på en större skala. Ja, ja men... Jo, det tycker ja. jag behöver. Att rädda två pers, då är det ju en hjälte i en kört kanske, man. Mm. Vem är... Säg någon hjälte du har då, en alltså... En riktig person. Jag går inte på mm. Nej, jag hatar aldrig människor. Nej, men nej. Jag kör, vi, kör vidare i samma äh, apartheidspår <laughs> som jag har varit i förut då. Så Nelson Mandela är nog ett av mina. Ja, men jag vill säga något sånt, men det låter så jävla larvigt, säger jag mm, Nej, lite, men det är, <laughs> men det är jävla stort liksom, att sitta inne i 27 år typ. Och han hade chansen att komma ut. Mm. men tackade nej till det för att liksom, fortsätta kampen. för de sa du får komma ut men då får du lägga ner han ja, var, jag tänkte lägga ner vi kan fortsätta sitta inne och han hade liksom kunnat starta någon form av uppror liksom, hämnd och, och sådär men han var ja, men vi, vi ser till att leva i fred i stället. det är jävligt stort, sen så blir det inte, kanske inte blir det är perfekt nu perfekt än idag, nej nej det är inte men det är ju bättre Mm, det är nog bättre än vad det hade blivit om han hade sagt Fuck you, motherfucker. Ja, tror jag. ja men då är, det, då är det typ Gandhi och de här snabbarna mm. som är... Ja, Gandhi är lite ja. samma princip. Ja. Mm. Men en annan... Jag kommer bara inte på någon annan, så alltså. det står helt till. Ofta säger folk så här att de är så fascinerade och ondska. Ja. Men, det... men jag tycker inte det är alls lika intressant som godhet egentligen. Ja, men det är bara ondskar ju vanligare. Att det tar sig. Ja. Det är väl därför. Och det är så mycket lättare att vara. Det krävs ingen... Det, det inte en eftertanke. Det är bara att göra någonting. Mm, inte så mycket uppoffringar heller. Och... Men det är ett helvete om att man ska god. Hur tycker du hjältar lyckas med det? Då? Nej, de flesta har lyckats väldigt bra. Det finns ju hjältar också som är mindre mm. goda. Som har ett lite skevare sätt att se på verkligheten. Som man inte alltid håller med om man läser. För det bra. Men de flesta hjältar, hjältar är ju... Jag har ju alltid haft svårt för DC i och med att det är så i minst en dimensionella karaktärer som bara är så här hjälte. Mm. rädda mänskligheten och har inget i liv. Mm. utanför, undantag typ Batman de då. Mm. Och sen undantag några till när man tänker börja tänka efter men i första handligen så är det ofta så. Och sen är det mer. Det, jag tycker det är roligare om man inte hjälta, för då kan man, ja, då sitter man inte bara och håller med hela tiden. Typ, därför jag läser jag typskar panicer för jag håller inte med. Jag som människa i verkligheten är ju typ det sämsta, men ser när jag gäller del andra regler. Man, visst, man skulle ju gärna vilja se att någon bara är truttnad på er i alla jävla kriminella. <laughs> <laughs> inte ibland sådär, kan man ju känna. Men, men jag godheten blir ofta så jävla idiotisk i, i serier och sånt. Tänk på exempel det är typ ett, i Stargate, SG-1. Mm. Då är det några as som måste byta kroppar hela tiden. och det är någon mask som kryper mellan kropparna så kan de leva länge. Ja, de bunda. Mm. Vad heter de? Ghouls. Ja, just Eller gould heter det. Och då så har de en sån i fångenskap och hans kropp håller på att dö, samlar om ni. Jag kommer inte riktigt vara det är, men han sitter inne på någon viktig information så han kan du beredda hur många som helst. Ja. Om någon får och de bara, nej, vi tänker inte offra någon människa för det, <går> Ja, nej, men du, har ju, du, dö du dömer ju folk till döden i ditt land, liksom. För det är ju amerikaner där då. Mm. Ta någon somme som ändå har tänkt död... det är döda Eller bara ta någon liksom. som ligger i koma någonting. Ja. Eller för du... det finns mycket så Det har ju absolut ingen... Nej, det är en löjlig grej. Men det kommer då det... att löser säkert kommer runt och ja, kommer en det, är... det är Star Trek. Han är ju så jävla duktiga. Nej, sta... Star... Stargate. Ja, så är det. <laughs> men han i Stargate. Mm. Han, eh... vad heter han? Han har svarta. Är han också en god? vi har aldrig fattat, har han en sån här parasit i sig? Ja, ja. ja. men nu tänker jag Star Stargate- Nej, jag säger Stargate. Nej, så Star Trek? Ja, det är mycket värdigt. Jag säger Stargate i mitt huvud. Aha. Det så kommer ut kanske i Star Trek. Är han en god guld? Ja, Aha. det är så det Man Varför inte alla det man Varför är han så jävla speciell? Ja, men det finns fler än han som är... Ja. Just det. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det beror på att han blev det. För han var ju så här praktvakt. Aha. Han var ju lit. Oj, det är fanns han är så god. Mm. Tio. Ja, just ja. Mm. Ja, han är en annan cool man säga att han blir mindre och mindre guldig ju längre säsongerna går. Asså? Ja, i de första säsongerna så är han ganska guldig i huden, senare och senare typ inte alls. Jag tror att har sett eh, åtta av säsonger har jag. det Ja, man ser ju för mycket med tanke på det går på tv. Då. Ja, ja. Jag har inte, inte laddat hem och alltså inte. Jag laddade hem Atlantis när det var. Ja, och jag, jag, där har jag bara sett några <laughs> avsnitt. Jag fick inte att det var så bra. Faktiskt. Har du läst något uh, upptäckt något nytt coolt senast tiden? Inget nytt. Jag fick hem Supergod. Köpte jag. Ja ah, just det. Såg jag på Nej mm. är fan bra. Man. Den har jag laddat ut lillebror, borsen, och ursäk, men mm. han lillebror. ju men den är inte här. Men den är jävla bra. Man rekommenderar det. Den ja. handlar om typ om mänskligheten försöker skapa sina egna gudar i form av superhjältar. Mm. Det, är det, det, är det, det är det typ. Ja men den är väldigt religionskritisk. Okej. Okay. Och visar hur jävla dåligt det det börjar så här bara, ja, vi bara att några olika länder lika skapas här med några superindivider mm. och sen släpper de löst dem. Mm. Och så spårar det verkligen bara ut och går helvetet helvete för alla. Mer och mer helvete hela tiden bara trappas upp. Folk leka med gener. Ja det finns en, jag tänker spoila sönder och sabban här nu men mm. det är ja. Gör det. det finns i alla fall en, en superhjälte, jag tror det är, jag inte en som. Jag tror det är kineserna som bygger den i alla fall. Så någon typ, han sitter och... De tvingar honom att meditera på sin egen cellbyggnad genom att titta in i sig själv. Det får gälla mystiskt vänster. Mm. Så han, typ, han får kont kont total kontroll över all så här mänsklig det är En ganska vanlig östländsk eh, tanke. Det är ja, man det det ja, blir. Sen, äh, sen är det en annan som. Typ, så här, och... sanningen finns inombords. Ja, sen är det en annan som ser alla så här tids bakåt framåt och mm. han uppfattar all tid. Mm. <laughs> och så i slutet då, så det, han typ stöter på två av de mäktigaste superhjältar, eller supergudarna. Och säger, att världen kommer att bli jättebra om ni två får leva. Men det verkar så jävla tråkigt så jag kommer att spränga här och döda er får nu. Så. Fuck you! <här> <här> det, här är, det här är den enda tidslinjen som verkar någorlunda rolig typ. <här> och spränga dem <någon. här> Det gillar jag. Det var roligt. Ja. Har de hittar på honom? Ja. Det är Warren Ellis som har gjort den också. Mm. Har du läst något då? nej har du flyttat? Ja, det har du det, det är så jävla jobbigt att flytta. Det är jobbigt. Man tror inte det ska vara så jävla, men det är... även om man inte tror man har så mycket grejer så har man så jävla mycket grejer. Jag har slängt en sopsäck med kläder och två med annat skit och ändå har hur mycket som helst kvar. Och jag bor i en liten etta. Jag fattar inte var du... Det... <laughs> hur, det... hur det funkar. Hur det kan vara som det The world's a mysterious place. <clears throat> Ja, det är som att man har bag of holdings <laughs> överallt. Några rymmer så jävla mycket. Ja Man kan plocka ut hur mycket som helst. Ur Men är få... på... man... den är full direkt man har satt in något. Nej, det är inte en bag of holdings. Det är det bästa itemet med det ja. <laughs> ja Vad har du med det då? Allt. Mm. Ja, jag har med murbräckar i fallat det skulle vara bra han då. Ja, det är så jäkla bra för man nu rollspels ja. Men nu för man har ju alltid så här tusen grejer i vädra faktningslista ja. och så så är det någon som frågar hur bär du med dig tre tvåansvärd och battleax och en hillebar. och Det är bara om jag har dem på hästen. <här> Samtidigt när man är inne i en grop säger så, så här om ja, jag tar en hillebar då och försöker peta ner ah, Jag bara, ja, men jag har med mitt 200 meter re på enterhaken ja. Vad fan har du de haft det? Jag köpte 10 äh, meter kabel äh, mellan skärm och tv mm, Det väger hur mycket som helst Tänk ja. då, ändå har man 100 meter re i de här spelen utan problem och typ, jag köper alltid medicals jag har aldrig använt dem, men jag har alltid med dem på mina Ja, ah, Enter uh, Nej, handbojer. Innan jag kör det, och det har jag aldrig har använt dem någon gång, jag har dem till alla gräder. Jag vet inte varför, men det är skjut kul att ha det alla. Jag vet att jag kommer att jag använt dem någon gång. medicals Ja. Har ah, du mm. Vad heter Enter Aka, då? Hook? Är det bara Hook? Ja, nej. Det heter du inte. Enter hook. Jag vet inte, nej. Vad fan heter det? Jag vet inte. Det är också bra. Aldrig Jag liksom, har aldrig behövt använda annat, mm, tror jag. det andra. Men, Men det är sånt man har. Jag tänker ofta. Tänker att Det där är bra. Ja, och så ser man på spelledare att det kommer komma någonting och man mm. behöver annat. Men när det väl kommer så hittar man andra lösningar. Eller så dör man inte mm. Och då vinner spelledare. Hur funkar det där ripet om jag sa i någon ring rep? Det där alvrepet som frågade samma. De klättrar ner för. De blir det fasta. Mm. Och så klättrar de ner. Och så sen så säger de typ till repet, knut upp det där uppe. Ja, uh -huh. det fungerar väl så att du förstår kommandon. Men uh -huh. alverna upp finns det lite. Uh -huh. Ja, och en kompis var ute och vandrade en gång. Och så såg ni alver? Nej, men då stötte på det problemet. För vi behövde ett rip för att komma ner från brant. <laughs> <laughs> då ville vi hålla repet. Ja, jävla dumt att du inte blev dig i ett rollspel. Uh -huh. Ja, men det. då la jag ju repet dubbelt då. Ja. Uh -huh. Så, höll man det, så kunde man dra i ena sidan. Ja det, sidan. Är lite, det är lite lättare. Mm. Än men annat. alvarna tänker nej äh, men vi gör ett rep som <laughs> där man kan göra en ashård knut. Och det kanske, ett, till det. det. kanske är ett så här, kanske är ett robotrep som tar emot den utliga kommandon. Vi har Siri inbyggt. Ja, exakt. Alvarna kanske är typ vi fast det har gått jättelång tid. Mm. Allt all det teknik Så egentligen. Det är bra. Tack. Har Du har brinlat lapp där, eller? Nej, min lapp är slut. Ja, Ska du komma med något den här veckan, eller? Ett ja. uppslag? Ja. Jag hade uppslag, men det var, en... det var dålig uppslag. Nej, det hade jag inte. Jag hade antihjältar som uppslag, och det var inget bra uppslag nu. Vad är bakgrundsbild på din dator? Jag vet inte. Jag ser inte där. Ja, det ser ut som att det är en AI-om ja, är... en Iron Man mask, men så är två d eller två som en d -skaller. Mm. prat fast menar jag med Iron mm. med istället. Vet du, Jolly Roger. Ja, precis. Så jävla kul är jag. Hur var det? Hon sa så här med Jolly mm. Rogers. Ja, Jolly. Ja, det var Eller? det. Ja, så var det sa det, sa inte det. Johnny tyckte det så. Ja, mm. mm. uh -huh. <laughs> nej. <laughs> Men vi avslutar det här då. Kan jag okay. ta Ja, rör Ja. Nu spelar du sätta in. Vi kan avslöja datum och sånt då. Alltså spela så in femte? Nej, fjärde är det Nej, min klocka säger femte. Ja, min klocka är fel för det är 4 mars, femte imorgon. Nej. Jo, söndag den fjärde mars. Men vad min mobil sitta där och ljuga för mig menar du Varför säger min femte då? För att din jävla klocka är skit. Det är, något, det är skottårsproblemet tror jag. Ja, han, han klarar inte sånt. Han fattar inte skottår. Det kan mycket väl vara det för jag har inte, det är inget år inställt. Nej. Fan vad cool. Detta är faktiskt första året som jag är medveten om skottåret. Ja, det var ett jävla sketan här på internet. Jag har aldrig. Det är nog ingen som Jag vet att det har funnits skottår innan, är inte det. Ja. Men jag har aldrig varit medveten om att säga, är ett skottår. Ja. ja. det känns väldigt onödigt att kunna när det. Är. Ja. Det är inte så att man påverkas så mycket. Men det är rätt coolt löst egentligen så här. Ja. Bara, hur ska vi avgöra hur långt ett år är? Ja, det är 365 och en fjärdedels <laughs> dag. Det är så Ja. ja, då skiter vi i den fjärde ända. <går> Tills det kommer. <går> Tills det blir en hel dag. Då lägger vi in den där. Haha, <går> we're som genius bastards. Vad kul att vi upptäckte det. Nej, mm. men anledningen till att jag säger det är för att uh, jag har inget internet hemma. Och det är jag som får lägga ut Har Man skiten. får inte internet? hemma. Ja, för att ta tid att flytta från en, en lägenhet till en annan. Ja, men jag förklarar fortfarande inte varför det är internet. Tycker jag. Det är sånt man visar först. Av allt. Ja, men det är bredbandsbolaget som seger. Ja. Det är ingen morotare de jävla blåsen. Det hjälper nog inte. Nej, det tror jag nog. Ja. Du brukar. Publicare hjälper det. Morotare? Ja, det gör du det, uppenbarligen. Han är mm. Inte igen. Nej. Nej. ja Hej då! Hej då! Han blev då också. Har du Publicare Det lär han ju ha. Tror du det är så han kollar upp vilket han ska spela? Ja, så han säger en massa så här: Informants. För att det var kul att vara Informant, Publicare. Ja. Men gör det då? har man en bra nummer och When the shit gets real. Ja. Då ringer man Publicare. Um, det är han... Han är ronkig man som är... Cool. Oh, try, try. <laughs> <laughs>